Адже так буде, скажімо, через рік, міркував я. То навіщо ж тоді втрачати дорогоцінний час? Що б зробив на моєму місці Мишко, мій давній приятель? Та він зараз просто вхопив би її за плечі, притулив до себе і промовив щось на кшталт, замерзла крихітко. Жах. І дістав би ляпаса. Або не дістав. Якби це була не вона, не Єлизавета Тенецька. Мені ж залишалося тільки спостерігати, як її проворні пальці ковзають поміж пасмами. Потім вона обернулася, прокинувся, змерз? Трохи. А ти? Ну, ти ж мене так добре зігрівав усю ніч, усміхнулася вона. Збігайно ну, за пляшкою зігріємось. Не бійся, вранці вино втрачає чари. Мені довелося полізти в кущі і відшукати зачарований трунок. Ліза дістала зі своєї торбинки печиво, і ми трохи заморили черв'ячка. Коли вже повністю зібралися, привели себе до ладу, востаннє поглянули на свій нічний прихисток. «Ніколи цього не забуду», – сказав я. «Забудеш» не погодилася Ліза і додала: а взагалі було добре. Але тепер уже точно треба якось вибиратися звідси і чим швидше. Упевнено, нас уже шукають. Але швидше не вийшло. Ми йшли ще півдня. Цього разу вона справді втомилася, і я взяв її за руку. Ми знову спускалися та піднімалися крутими схилами ліс та гори кружляли нас, як карусель. Годині о п'ятій небо вкрилося темними грозовими хмарами. Повітря стало вологим, мов ганчірка, якогось ось мають викрутити. Земля під ногами стала грузькою. «Зараз почнеться злива», – сказала Ліза. «Треба зійти в долину». Ми прискорили крок. Спуск був крутим, але як крізь густі чагарники – ми з радістю побачили якесь обійстя і швидко попрямували до нього. На подвір'ї порався господар, відлюдкуватий вуйко в закачаних по коліно поросинових штанях. Він швидко згрібав докупи сіно і накривав скирти брезентом. Його, звичайно, наша присутність не обходила. Впустите нас перечекати грозу?» – запитав я. «Ця гроза на всю ніч, – сердито відказав Уйко, – а в мене в хаті одне ліжко. Тоді пустіть на горище, я кивнув у бік дерев'яної будівлі, що нагадувала хлів чи курятник. Там внизу кури. А на горі? – із надією запитала Ліза. – На горі сіно, ще підпалите. – Гнебо вже прогнулося і висіло низько, як пластиковий пакет, що був наповнений водою. Не вистачало найменшої дірки, аби на наші голови ринув водоспад. Ліза тремтіла, Вона, певно, застудилася. Я повитягав з кишені всі гроші, які в мене були, зняв із руки годинник і золотий ланцюжок, матив подарунок із шиї. Все це тицнув у руки господаря. Він недовірливо ззиркнув на мене, зважуючи на долонях цей скарб. Тоді я ще скинув куртку. Вона була зовсім новою. Дядько засунув її під пахву, махнув рукою в бік хліву і, кинувши граблі, побіг до хати. «Захочете молока чи хліба? Зайдіть вранці!» – гукнув до нас уже з вікна. Ледве ми переступили поріг сховища, як за нашими спинами загуркотів – Всесвітній потоп. Кури вже спали і незадоволено заквоктали у вісні, притискаючись одна до одної. Вони були схожі на білі примари. Я допоміг Лізі піднятися на горище. Воно майже доверху було набите запашним сіном. Ми провалилися в нього, як у хмару. Чули, як по даху гупають важкі, немов каміння краплі дощу. Ліза лежала на спині, її дихання було важким. Я обережно доторкнувся до її долоні.